Це Іосафат Кунцевич, новий апостол Литви, надія Риму і католицької Польщі, і в той же час ворог неоковирного та волосатого Мелетія Смотрицького. Коли Мелетій спитав, чи не лишилося в кого-небудь з панів хоч однієї пляшки того вина, яким упився Ной, Кунцевич скинув на нього свої ласкаві лисячі очі, і, підвівши брови, ніби в пориві благочестя, сказав, «А, це панові ортологу краще знати». — Чому ж це, пане біскупе? — усміхнувся князь Януш. — Тому, ясно вельможний ксьонжо, що ключі від Льоху Ноя були в них. — У кого в них? — У пана Хама, праотця схизматиків. Злий жарт пана біскупа розсмішив панів. — Слово гонору, пан біскуп правду каже, правда, правда, — схвалили гості. Мелетій мовчки усміхнувся, всі на нього дивилися, очікуючи відповіді. — А я ще більш скажу, панове, — відповів він на зверненні до нього погляди. — Ми, хами, випили усе старе вино своїх праотців, і тепер п'ємо токму горілку. — Браво, браво, — схвалив пан хазяїн. — А я боюсь, панове, — сказав серйозний юний могила. — Якби вони, ці хами, випивши свою горілку, не надумали потім забратися і до ваших льохів, а на це схоже. — Пан господарич помиляється, — втрутився пан біскуп, — хамам у вельможних панів, — «Не життя, рай!» «О, не зичив би я панові біскупу такого раю!» Палко відказав юний могила. «Хіба ви забули, що пише вам панам біскупам і всьому панству Іоанн Звишній? Хіба ж не ви, каже він, забираєте у бідних підданих з обори коні, воли, вівці, тягнете з них грошову данину, данину поту й праці, одбираєте їх до живого, мучите, утискуєте, женете літом і зимою в негоду на ком'яги і шкуни, а самі, наче ідоли, сидите на одному місці, якщо треба часом перенести цей труп на інше місце, то переносите його безжурно на колисках, так, немов і з місця не рушаючи. Молодий могила, забувши, де він і з ким говорив, дедалі палкіше, наче з кафедри, звертаючись більше до пана біскупа. Насмаглявих щоках його з'явився рум'янець, в голосі чути було переконання. Мелетій Смотрицький, уважно слухаючи, дивився на юнака із захватом, решта гостей — подивом і щодуванням. Лише князь Янош лукаво усміхався. — Риторика, пане Могило, чернеча риторика, — знизуло плечима пан біскуп. Хто ж з хлопського поту робить злоті, пане? Та вони бі смерділи? Гості розсміялися. — Не смійтеся, ясновельможні панове, — серйозно сказав Смотрицький. Його милость господарич каже святу істину. Тільки не пани тут винні. — А хто, пане ортологу? — спитав хазяїн. Як кажуть відстовельможний пане Ксьонже, хто заліз в очерет та щелестить. А хто в очереті? Папіжник, пане Ксьонже, недарма поспільство, а кебжоли летять за пороги. — Пан Медетю уж каже правду, панове, озвався князь Вишневецький, який мовчав до цієї хвилини, смакуючи залишки Венгержина в чарці. Сих лайдаків уже сила силенна, хлопи цілими ватагами йдуть на Запоріжжя. Там у них з'явився якийсь відважний ватажок, конашевич-сагайдачний, і хлопство дедалі сміливіше підводить голову. — Пусте, пане Ксьонже, — безпечно прервав князь Януш. — Варто тільки цьому бидлу роги обламати. — Ну, пан Ксьонже легко дивиться. — Легко. Наливайко вже спробував мідного вола. — Тепер не наливайком пахне, пане Ксьонже. Он при мені через Київ приїхали до цих галганів посли нового московського царя. Е, — е, е. московського царя. — Якого це, пане Ксюнджи? — Що в личаках? — А хоч би й в личаках. — Ну, це пусте. Цариця Марина дасть їм нашого царя. А й справді, панове, втрутився знову в розмову молодий могила, що чути про царицю Марину та про її царевича? — Є звістка, що вони в Астрахані, — відповів князь Вишневецький. — На своєму царстві, панове, — пояснив князь Януш. — І хто б міг подумати, що ця чорноока Маринця... Яку я знав отакою, і княз Януш підняв над столом свою пухку долоню не більше, як на дві чверті, і мусив на таці, як букет квітів. Хто б, панове, міг подумати, що ця маленька Мнішкова буде царицею московською й астраханською? Справді була, — зітхнув молодий могила. Як і ти, пане, міг бути господарем молдавським, — докинув молодий Замойський. Князь Януш підморгнув, услуговуючи шляхтичам, щоб знову наповнили келихи. — Вип'ємо, панове, за здоров'я цариці Марини й царевича, — голосно сказав він і підвівся. Декотрі з гостей теж підвелися, і, взявши келихи, підняли їх у гору.